Vorig jaar stelwerk aan jou huis Of bezigheid enige area in gouding Sikkel jy met geëte Afvoerpijpe Stormwaterpijpe Rijoolpijpe Bij winkels Of wil jy jou winkel op optolie Kommercieel of industrieel Nie sikkel nie ICS Specialist tot jou redding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 vanavond en hartelik welkom by my program waar ek instaan vir philip hy is ongelukkig syk maar ek hoop jy gaan heerlik saam met my herkeur vanavond, ek het program saamgestel special haul van is Radio SA SO en FM Stereo en dit is van ons kunstenaars wat ons nooit ooit mag vergeet nie vir my meer van herinnering en Ek het op my spijskoord een hele paar van ons kindersnaars saamgebring waar ons hy nooit, nooit mag vergeet nie. Een van hulle is Christa Stein. Christa Stein is gebore Christina Maria Skitte op 15 juni 1958 in Kreersdorp. Sy is die het die tijdelik met die eeuwige verwissel op 11 juni 2012 in Pretoria, sy was komponis, pianist en Afrikaanse sangeries, wat bekend was voor haar werk, saam met Jannie de Toei. Sy was eindelijk onderbekend in haar werke, en sy was saam Jannie onder andere bekend as Jannie en die Tanny. Haar verwerking het verskye kunstenaars helpvestig, een pa van die haar ewig dankbaar wees, onder andere Anlie van Rooien, Pekar Naugaard en Jan de Wet, net om 'n paar te noem. Sy het by haar ma, Myra's skitte geleer, om klapveer te speel. In 1962, op vierjarige oudertom, begeleid sy reeds, haar kleederskoels koorkie, wat die ou kraliekie sing, sonder dat die ma daarvan weet. Sy studeer muziek by poef vir tjou, wat ons hulle genoem het, ons studente was, in begin met klavierlees. Het is natuurlijk die Universiteit van Christelike Onderwijs in Potjofstroom, en dit was by professor Pieter de Williers. Hy sikkel aanvankelijk met muziektheorie, maar slaag, haar theorie in 1972 met lof. Kom ons luister ees na een van Christasteinse liekies, en ek noem die draadhafel vir ons Waar Geel Madeliekies geniet om saam met my. Waar die koers op spienkring kuk, Soms verdwaan gras en, wind, en die stof naar een roek as die sol Waar die vijfies lag en staan, Met al Geel rooi hiempies aan, in die moeder losliefd aan, But Stijn met haar geel madde liefjes. Christa het in 1973 het sy by die College Musicum kompetisie vir 383 in volgende jare gewin. In 1981 word daar die eerste 6 liedjes as solo sangeries opgeneem, onder andere Eerste Liefde en Bly by My, In 1982 en 1984 wens sy Crescendo sy componisafdelings en in 1986 verskyn haar eerste plaat aan die einde van die reenboog. In 1988 word sy as muziekregisseur muziek van Crescendo aangestel waar sy dienst doen tot 1993. In 1991 word sy aangestel as die kursusleier van die ATKV se lichte liekie werkskoel toe 2000. In 24 word sy dier die ATKV aangewees as die Afrikaanse liekieskrywer van die jaar. Vanaf 1986 werk sy vir 25 jaar as panie pianist en medekinsnaar saam met Janie de Toei op die verhoog in ateliers en as medeskryver van Likies. Hulle besoek saam 25 lande en 3 in 21 van hierdie lande op. Haar gewulste verhoog produksies Sluit in Blik en Snaar 1986 Skaris in die Meer 1992 De Kleine Man 94 en 2000 Musiek in de Repliek Klas van 79 Samen met Lucas Maria en 1999 en nachtkantoor, saam met 'n verskeidenheid ander kunstenaars onder regie van Sandra Prinsloo en met 'n teks van P.G. Duplessis in 2004. Janie en die Tannie 2006, hersnaars saam deur Sean Dousteyn, Mariet Galjeert en Werner Spies 2008, Houtkruis saam met verskeie kunstenaars 2008, Brau en Brooklyn saam met Lorica Raag en Sergio Zampoli, 2010. Sy is op 11 juni 2012 oorlede, na sy een lang strijd tegen kanker verloor het. Daar is een hele paar liedjes vanavond ek om gespeel het, wat allemaal absoluut fantastisch is, maar ek het vir ons haar sonderspoort, sonderspoort saamgebring En hiermee is dit my eer wat ek aan Christa Stijn gee. Geniet haar met Sondagspoortie. Kom hy! se sondagsboord, hier die prachtige geliefde pianist en sangeres mag ons nooit ooit vergeet nie. Volgende op my lys het ek ons eigen koers in, ek breng Hilda en gai is natuurlijk gai haar koers, koers in, en hy was natuurlijk geboore op 6 December 1927 in Rotterdam, Nederland. Hy was die jongste van 8 kinders, het in 1936 as 9 jare geseen, samens sy ouders na Zuid-Afrika, geëmigreer. Die emigranten gesin het hy in Johannesburg Noord gevestig, waar hy gematriculeer het aan die latere Highlands North Boys High School, wat destijds gemeng was. Hy het sy loop aan as operasanger begin, en was reeds op 20-jarige ouderdom lid van die S.A.I.K.'s kore. Hy het in 1952 stemopleiding ontvang aan die South African College of Music in Kaapstad onder leiding van Adelaide Amold. Op 5 januari 1952 trouwe in die N.G. Kerk Johannesburg-Noord met Ilana burger die dokter van Domney Atty burger wat ook, die bevestiging waar geneem het. Gijse pa, Koor Korsten, was die bouaannemer van die kerkgebouw by Auckland's Laan 17 Noorwood waarvan Elanese pa die hoeksteen op 17 juni 1950 geleed en wat op 18 februari 1951 ingewes sy is so op maandag 26 maart 2012 en George oorlede in die autodom van 81 jaar. In 1955 het hy na Pretoria verhuis waar hy verdere opleiding onder leiding van Albrecht Lewald ontvang het. Hy was in die selfde jaar ook een van die stichterslede van die Pretoria Operagroep. Sy operadebiet maak hy in 1956 as ke Kaniou in Paklakie in 62 word hy oor 16 aan hom toegekyn waar hy in 1963 in Europa onder Judith Helwig verdere opleiding ontvang het en ook die geleentheid kry om in operas in Euro Europese stede soos Vene en Meningen op te tree. Hy het vir die tyd lang ook in Pretoria een elektrische contract onderneming besit, maar het sy belang en die onderneming in 1970 verloor. Hy het het verkoop om sy tyd voeltijds aan my siek te wei. In 1976 het hy die Nederburgprys vir opera ontvang vir sy hoofrol in Andrea Genier. Koorsting het in 1956 sy betrokkenheid by lichte muziek begin, toe hy sy eerste langspeelplaat, Gai Koorsting Sing, uit die haard uitgereik het. In 1966 het hy nog vier langspeelplate uitgereik, sy rolprunde beat maak hy in 1967, en kreeermiljoene. Later daardie jaar, vertolk het ook die hoofdrol, en die baie gewilde vliek, hoer my lied, ook met Minso en Lindy Roo. Die klankbaan, vir hierdie vliek het dan gij koorstin, een gouwe plaat bezorg, en drie ander rolpreng het ook gevolg. Kom ons luister na een van gijse liedjes, al goe baie, kom hy! Ek hoort in met al goe baie. en welkom daar vir Gerard van, de, van der Poel daar uit Saudi Arabia uit Gerhard Bye bye dankie vir jou hoofdvendag dat jy my klank omstel het en my klank is natuurlijk perfect sê Gerhard Bye bye dankie, ek waardeer jou, jy is my super nou wat so in Saudi arabië En ja, nee, Gerhard, ek het Windows 10, my Windows 10 vriend, allemaal is nie so gelukkig om dit nie, maar ek is nogal in die ene kant gelukkig, en my is net baie voorzichtig wees, en Windows 10 soos een baie bietje oppas, vir alles daar op dat is. As jy nou net ingeskakel het, jy is ingeskakel by net Radio SA en FM Stereo, wat uitsaai in koalitie met mekaar En ons kyk na die verskredene kunstenaars op my meer van herinnering wat ons nooit nooit mag vergeet neem. En ons kyk op die oomlik na Guy Korsten is hy nou nie ingeskakel het. Guy Korsten het 9 gauwe plate achter sy naam gehad. Hy tyd in sy loobaan wat oor die 40 jaar gestrek het... 58 albums opgeneem. Hy het 6 sal die toekenings ontvang en in 1979 a artist toekening vir sy TV program Gai Sing. Hy het ook die rol van Walt Foster in die CPI Goli gespeel. In 1985 is hy as hoofdrikteur van Kruik in Kaapstid aangestel en het die post tot in 1998 beklee. Hy het vermoedelijk kanker gehad en het in 1999 selfmoord gepleeg. Die Koesten-Echtpaar het vijf kinders gehad, onder wie die dirigent Gerhard Koesten. Tentu van se dood in 2012 was daar 13 kleinkinders. Hy is op 3 mei 2008, tydens die 14e Siet-Afrikaanse muziek vereer, vir een leeftijd sy bijdra tot blaaslike muziek en hy het hele lange rits van likies en stikke aan die Syt-Afrikaanse kins nagelaat, rolprinten en muziekstikke, en dit is wonderlik, ons mag hom ook nooit en nooit vergeet nie. En hier is hy met een lied van die lewe, ga hy net saam met my Geek oorst in Op jonge te pier Spring lekker Daar is ons geen dag Op elke dag Ik ken er en schaatsen, er is iets in die straten, jongmensen luister naar nieuwe platen. Niemand denkt aan die tijd wat voorbij gaan, en dat die leven net nie stil zal staan. En dat die leven net nie stil zal staan. Ja, pure malen, jaren, verlies, soos die wind voorbij Sing met me, en lied van die lieve Sing met me nog hoort gaan die slong onder gerippe laat men so die lewe wonder lewe vol vrol en groebel daar staan dan eene toe Een lewe vol vrol en te roebel daar staan dan eene toe gy korsten met lied van die lewe, ons mag om nooit, nooit vergeet nie. Volgende op my, meer van herinnering, het ek saamgebring Freddy Nest, en natuurlijk, Freddy Nest is een van St-Afrika's lieflinge ook. Freddy Nestor is gebore 25 maart 1959, tot 3 juli 2015, hy is Afrikaanse liekie skryver en sanger, hy het 14 albums en 1 DVD oor sy loopbaan opgeneem. Van sy populare liekie sluit in getoor, sê my meer, meer en meer, hy DJ en bly net na my, sy verhoognaam, Freddy Nest is ‘n kombinatie van sy voornaam en die eerste gedeelte van sy middelste naam. Hy is natuurlijk in Johannesburg, Zuid-Afrika geboore en was die oudste van vijf kinders. Hy het al van kleintijd afgesing en kitaar gespeel, maar het is in sy laat 30s besluit om muziek sy looban te maak. In 1995 is sy debietalbum Memory Train uitgereik. Een jaar later het hy by die IBA prijs vir Listen to Me gekry as mees gespeelde liekie, op die gemeenskapsradiostasies en hy het sy deurbraak in die Afrikaanse muziekbedrijf in 1999 met sy album Wees Jy gemaakt. Nes het in Kaline na nou, laboratorium gewoon waar hy vir homself atelier gebouw het, wat ook vir opnames en producties gebruik is. A breingewas is in Mai 2015 by hom gediagnoseer waarna hy behandeling by die Steve Buckel, akademische hospital in Pretoria ontvang het, die kanker het achtervinig, na die res van sy lichaam verspreid, en hy op 3 Juli, 2015, by ee plaaslijke hospis oorlede. Kom ons luister, na, Freddy Nest, een van sy likies, is, 4ie binnen my, het was een van sy, laaste likies, en, daarna kan ons, na, oogies vir my, luister maak, speel eerste vir ons, sy vier uur binnen my, kom my, Love, baby. Aan die roepstem, groote Heer, Dit is nou my kieze, U koning krijk oor Heer, Freddy Nest, my het vir hier binnen my. Van nog van Freddy's albums is Memory Train, 95, Lieve Laat An, 1997, Wie is Jy, 1999, Gou Ginslinge, 20 000, of 20, 1, Kom na my toe, 20 en 23, Sê my, 25, Hy DJ, 26, Kom Kruif Jou, 27, Dan sta die Grootse Treffer Live TVT 27, Vrijstad Limousine 28 der Select, en ook Drong voor die Verslaaf van jou 2010, Grootse Treffer 2011, Begin by my 2012, en Desperado 2014 der Siam Music. Dan is natuurlijk ook een lekkie wat vir my baie oulik is, gesing oogies vir my, en ek sien altyd al die oogies, so in my geestes oog as ek die liekie sing, en hiermee sê ek, ons mag vredie nest ook nooit, en nooit vergeet nie, en indien jy belangstel, ek gaan die pot gooi ook op ons webwerf sit, en ek het a, meer van herinnering op my webwerf, gaan loorgeris daar rond, ek sit die potroue en die my skrip of my teks sit ek daar op dit behoort seker is môre môre op te wees indien jy die program gemis het of indien die weet wanneer ons we gaan luister kan jy gerus daar gaan rondloer gaan na www.netradio.sa op en sitel jy kan ook daar by fm stereo stereo gaan na www.fmstereo binso.z door ons rond op ons webwerbe en as jy nou nie ingeskakel is jy keir saam met Corrie met my program vir vanavond is die meer van herinnering ek stel natuurlijk in vir Philip Filip is een bykie siek ou Filip, as jy daar inluister en as nie te siek is nie hoop ek jy word gauw gezond en dit my ook nou hierdie gelend het gegee om bykie my meer van herinnering ook met jou te deel. En ek speel vir ons Freddy Nest se oogies vir jou. Of oogies vir my, jammer. Geniet om geresam met my en kyk in jou geestes oog hoe kyk al die oogies vir jou hier kom my. Jou onschuldig het jou jeepies geswaai Toe maak jy, oh ja, toe maak jy Die wind het lichtjes door jou haren gewaar Toe maak jy, oh ja, maak jy You book a last fall do my gay you have to my gay can't get her out from the top the fall do my gay will ya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 Freddy Nesmeet, dan maak amal oogies vir my, en ek sien al, hoe word hy oogies getrek, en hoe word hy oogies gemaak en ek dink altyd, dit is baie baie snaks, baie mooie, likie, baie goeie likie, een geliefde kunstenaar, wat ook nooit ooit, vergeet mag word nie, wat ook op my meer, van herinnering, bronk gang, loer daar rond. Volgende kunstenaar op my meer van herinnering is Randall Wickham. Randall Wickham, sy geboorte naam is Randall Charles Wickham. Hy is geboor op 30 januari 1949 in Kaapstad en hy is of het gesterf op 27 december 2015 op 66-jarige ouderdom. Hy het natuurlijk gesing en hy het die stem, kitaar en die klavier gespeel. Hy was a drie wenner van die ATKV, sy kresendo sangcompetitie, in 1975, 76 en 77. Hy voeltooi sy skooloopbaan aan die hoorskoel Jan van Rebecca in Kaapstad. Hy doen sy militaire opleiding in die Valskermbatelion en hy behaal a BSC honeers graad in ekologie aan die universiteit van Stellenbosch, waarna hy kortstondig klas gee aan die hoorskoel Durbanville en Paul Roosgennasium op Stellenbosch. Hierna bekwaam hy homself as koopersmit by Pieter van Dijkse atelies in Kaapstad, waarna hy volwaardig koopersmit werk as kins en opdrachtwerk beoefen. Hy was ook ‘n iwerige atelies, antieke glasbottel en artefakteversamelaar en het ook met taalverklikker opsporing as een stokperkie beoefening. Uit sy huwelijk met Koba is drie kinders geboore en sy en die drie kinders, Peer, Henry, Saskia en Koba het as hele gesin gesaamendlik of individueel saam met hom opgetreen. kom ons luister ees, een van sy liekies, voordat ek verder gaan, met, sy verhaal, en op my draaitafel, het ek, eerste, sy duits, wees, wals en nie, kom my geniet om saam met my, baie dankie vir jou saamkeier, ek waardeer jou terde en ek hoop jy geniet, al hierdie, muziek van ons, kunstenaars, wat op ons, meer ver, van herinnering is ter dees naam nou met my is Randall Weekum met die Duitzwees Vals. Duitzwees is lekker, Duitzwees is goed, Duitzwees is vol van die boerkies en Al trek ons onder water en trek ons onder koms, dan weet ons die boerkies, die gaan ons verlos. Dans die rooi rok, die allerliefste. Dis die rooi rok, dis die mooierok, dis die rooi rok wat by. Daar -da -da wat 'n langes orkest. Haai haai, die rooi rok, die mooierok, dis die rooi wat swaar. Ons kom 'n duitjie, dis 'n klein invrae. Hey, trek net ons vas hy trek met ons ver, hy trek dier die bos met die grote gevaar, ons heppies is toe, ons broekies is klaar. Dans met die roeie die hart van my, dis die roeie rok, dis die rooie... Een kommandantie en, en een groot generaal Hulle trek met ons daar en kom ver, best van Ons drink eers een soepie, dan gaan ons weer weg Dan gaan ons so moedig, die nie plakboot te weg Dans met die roe rok, die hand van die. wat arkitebuns haar so liefs nie hier maar vir om Duits Wes, Duits Wes voort dunker, Duits Wes voort moet. Duits Wes voort van die heer mense die rooi rok, die al Randall Wickham met die Duits wees was lekker vroelik, ook een groot verlies vir ons Afrikaanse kunstenaars Randall Wickham, wat ons ook nooit ooit mag vergeet nie. As jy nou net ingeskakel is, jy is ingeskakel by net radio is en SM, FM stereo en die kers so aan met My Corrie, wat instaan vir Philip vanavond, In my program vanavond is ons meer van herinnering vir ons kunstenaars wat nie meer met ons in hierdie dimensie is nie en wie ons nooit ooit moet vergeet nie. En voordat ek aangaan met Randall Weekum, wil ek ook net noem as jy wil adverteer, kontak ons geris, gaan dan ons webverwe toe www.netradiosa.co.za of www.fmstereo.com co www.co.z Gaan kyk daar onder die hoofie, kontak ons, daar is een vormpje wat jy kan invul, en ons kan terugkom na jou toe, met pakete wat jou sak sal pas, en ek paar redes, hoe kom jy op internet radio behoor te adverteer. Daar is ook natuurlijk speciale pakete, as jy jou bezig het op die radio wil adverteer, en natuurlijk met ons met meer as miljoen 4.100.000 bezoekers op ons webwerwe soos die begin januari 2019 die perfecte platform vir jou dit is vir elke bezigheid die moeite waard ons gaan natuurlijk vir jou advertentie maak die klankbaan wat op die radiostasie so 4 of 6 keer in 400 uur gespeel word jy kan ook advertentie op ons web kry Jy kan e-post vir ons stuur, vir my of vir Betsy, maar die bestes gaan na ons webverbe toe, gaan na die hofie, kontak ons, en vir die forumpie daarop in, en ons sal terugkom na jou toe. Jou radioadvertiesie op die kan ons 24-eerde dag wereldwijd hoor, dit is terwyl mense by die werk is, of hulle klets of online rondsniffel met sy natuurlik, oor iets soos een cellfone, tablet, Android rekenaar of een skood beskik wat interkoneksie het, dit is in teenstreng met iemand wat met die gewone FM radio slechts ongeveer 30 minuut ingeskakel is in die tyd wat hy daak waartoe of hy stoe reig dier in die sputstij. Nou die redes, hoe kom jy hierdie opties behoor te oorweeg om op internet radio te adverteer, is dit is koste effectieve advertering. Radioadvertenties op die internet koos merkbaar minder as advertering op die traditionele radio en jy het additionele e-handel geleendhede na vormtoon dat online meer ontvankelijk is vir online en meer geneig is om producte online te koop en hy het ook natuurlijk meer fonds om te spandeer. Een verhooging in inkomste uit advertenties is nog een voordeel Advertensie boodskappen bereik een groter mark, aangezien die gehoor reeds aanlein is, is hulle meer geneig om te reageer om aksie te neem op advertensies. Gebruikers wat ook na internet luister, is bewys dat hulle drie keer meer geneig is om op advertensies te reageer as die gewone traditionele radio advertensies. Hulle mag tak op jou webwerf na jou blad gaan soek, en so kreeg meer besoekers op jou webblad ook, en ook meer potentieële kopers vir jou product. Indien nie jy een nieuwe manier van adverteringssoek, is internetradio die meest logische kese om te maak. Dit is meer koste effectief, en jy het meer luisteraars, waarmee jy in aanraking kan kom, en dit maak ook een groter inpak op jy gehoor. En natuurlijk kan jy wereldwijd ook met tune en luister, jy kan met enige saafvoen, tablet, nie die pil op die slik vir die hoofdpijn nie, maar die gewone slimfone, Android skootrekenaar of rekenaar inskakel, by die radio, mis jy natuurlijk internet dekking het, maak een saak, of jy bezig is om die Everest uit te klim, en of jy daar langs die viswater sit en vis vang, of daar in die gym bezig is om een paar oefeninkies te doen nie, solang jy internet opvang sê het, kan jy saam met ons keier, en kan jy natuurlijk jou product daar buiten die kieberuimte uitkrym ons kyk nou weer na Randall Wickham terwyl ek nou by Randall Wickham is ek net gedink of jou hierdie stikkie inlichting ook te gee Randall Wickham het een hele aantal lekkies geskryf uit Kalari Christmas die hier langes my Oosbis, Thysbis, 16 gedigte van Adam Smaal met toonsettings het hy gedoen, die blink versperd, die Griek wapensalms, hier nevens my, uiteindelik die rooi rok, hier pie boera, hartland, die boerklongse baie, staan punt in die wind, sê dit, in die boerklongse baie, staan punt in die wind, kassiet en kleer. Kom ons luister na hierdie man, se skawachter, en hy is op ons meer van herinnering, ringering, jy mag hom nooit, nooit vergeet nie, srandel weekum. met Skawachter prachtige lekkie grootverlies vir Zuid-Afrikaanse kins met die kinsnaar wat die tydelike met die eeuwige verwis let, ons mag hom nooit, en nooit vergeet nie volgende by meer van herinnering is Cora Marie sy is geboore as Cora Nau sy is geboore 3 januari 1953 in Petoria sy het tot sterwe gekom op die 8ste juli 1994. Die verhoog naam van Koranel natuur natuurlijk Koran en sy was as Afrikaanse country sangeries. Sy ryk oor haar loobaan, so wat 22 langspielers uit, wat van 14 van hulle gauwe status behaal het, en haar grootste trefvers, wat my sy bekendheid verwerf het, was Gia Roos, en mama Leone, sy is op 1994 op 41-jarige leeftijd aan kanker oorlede. Sy was die jongste van vier kinders en het drie broers gehad, Bobby, Jimmy en Dennis, haar pas en motorongeluk oorlede, toe sy een jaar oud was, waarna sy een kinder na huis in Springs geplaas is. Sy het aan talentcompetities begin deelneem, by die hele Nekotel in Johannesburg, waar sy telke morgen gewen het, en in 1974 neem sy haar eerste enkelspeler, Hasta Manjana, een liekje van Abba, in Afrikaans op, sy 3 in september 1979 met, die plateregisterie seer, Corrie Meiberg en die Echt, In 1981 verwerf sy bekendheid met haar album Lang Verlang kontraai, waarop haar grootse treffer gee haar een roos verskyn. In 1991, ach jammer, 1981, spin en haar sangmaat Kupiro saam en hylle neem 7 langplate op oor die volgende 11 jaar, Cora is op 8 Juli 94 op die Adron van 41 na een 2 jaar lange strijd tegen kanker oorlede. Sy laat haar man Corrie Meiberg haar maa Rina Heinlein en 3 aangenome seens achter Cora Marie's biografie Geare Roos die levensverhaal van Cora Marie is geskryf dier Soon Meinhard en is op 7 December 2012 vrygestel Soon die nie belangstel in dit gaan soek het geris op, en in maart 2015, het die besteeder van haar bewondererklub, ‘n reeks country hulde blyk, concerte ter eer van Cora gereel, op 8 maart 2015, het kunstenaars soos min show, Lance James, Tommy Dahl, Sean Maynard en Clave Bruce, spesiaal kaap toe gevlieg, om hulde aan Cora te bring, en hierdie concert da, was joutemal uitverkoop. Voord ek aangaan, kry daar vir jou koffiekie, ‘n koeldrankie, of daar ek a wijnkie, sherrykie, of as jy a bierdrinkerkie is, daar gerard daar vir jou in Saudi-Arabie, skraap a bierkie daar ek nader, as dit baie warm is daar, en ek wil ook net baie welkom sê, aan amal wat saamkeer op die FM serie geselsblad, ek het gesien, Magda van 'n Merwis daar, welkom Magda, en ek het ook gesien, dat Annette Joubert daar is, baar welkom Annette, ek hoop jy geniet hier die blyk aan ons mense, ons kunstenaar saam met my, Magda sê sy, sy, dink die mooiste story, sonder so spoort, of dit was die mooiste story geweest en, gy Korten was haar absolute held, natuurlijk, Magda, hy was menig van ons sy held, En, dan is Betsy daar, welkom Betsy, Gerhard is daar, wat ek sien met saamgesels, bye bye, welkom daar, bye dankie, het jy die saamkeier, ek waardeer jou, en sonder jou, het ek nie een program nie. En, ek speel vir ons, een van Kora Mariese Likies, Gia Roos, hier kom hy geniet om saam met my. De stil in die wind In die park loop een kind En daar straan op haar wang Met een vuilankie teer Probeer sy dit keer Maar dit val voor op die sand Daar sy blik in haar oor dit kan ek nie glo Vertel sy dan aan my Met snik in haar woord Soos een dis wat sy vertel, dis net om haar te dank. Ek so pa jy lief vraag, so sy voor haar uitstaan, een roos moet sy dan kry. Moe nie huil nie my kind, sê ek een roos ons vind, en daar oor sê ek, sy is blij, geen Marie met haar grootste treffer, gee haar een roos, prachtige liekie, prachtige mens, groot verlies vir ons Afrikaanse muziek. En Korrit natuurlijk een bewonersklap, ook wat hier haar besteeder gestig is, sy het a paar items of lekkies die licht laat sien, a ah, platinum, platinum Country Triples, Trivers 28, dier MEI, Sing van die Kinders, 28, ook dier MEI, die lewenslied van Cora Marie, dier Crescendo, Laat my net lewe, 91 dier Tusk, en Liefde in die Reen, ook 91 dier Tusk, ek verlang na jou, my grootste wens, 7, In 1986, Panorama, en is uitvoerspoedig in diewejaar, jaar da, sam met Kapidou, en dit was in 1984, dier Panorama, en nog een hele klompie ander, dit is eindelijk te vier om te noem. En hierme wil ek ook aan haar hulde bring, ons mag haar nooit en nooit vergeet nie onthou, Jy is ingeskakel by FM stereo en netradio SA en jy kan geres een bykie gaan loor rondloor daar op www.fmstereo.co.za en hierdie gaan ook beskikbaar wees op my meer van herinnering daar by www.netradio.sa.co.za jammer, dit sal boort en moore op te wees dit is die meer van herinnering vir al hierdie kunstnaars, daar was natuurlijk nog meer kunstnaars, maar ek het nie paar uitgeneem vir finnaanse program. Ek speel vir ons haar mamma Lee Hone, my holde blyk aan Cora Marie, hier kom hy, geniet om. cando don taum mamma go oh. Mama Leone, natuurlijk, Korrema Ries, so as ek reeds gesê het, was in die kinderhuis Nortel, pa oorlede is, en sy het hierdie innige versichting en verlange na Mama Leone gehad, en dis wat die ontstaan van hierdie Likie gehad, het is daar die diepe verlange wat sy na naam gehad het. Prachtige syng groot verlies, ons Afrikaanse kuns ons mag haar nooit en nooit vergeet nie Corre Marie. Die volgende kinsnaar op my meer van herinnering is Kupidou. Kupidou, sy geboortenaam is Johan Wessels. Hy is geboore in Noord-Rhodesie op die 28 oktober 1953. Dit was in Lusaka, Noord-Rhodesie, wat nou Zambië is. Hy is of het gesterf op 22 februari 2016 op die ouderdom van 62 in Middelburg, Zuid-Afrika, en natuurlijk was hy een geliefde Afrikaanse countrysanger en lekkieskrijver, en sy actieve jare was van 1983 tot omstreeks 2000 en sy associaasies was met Quattro. Hy was een Engelspreekige, Hy het Engels sprekere gesin geboore in die destijdse kolonie Noord-Tufdesia, wat op die 24 oktober 1964, vier vierdaal voor die 11 verjaarig, die onafhankelijke Republiek Zambie gewoord het. Hy het ook daar school gegaan en toe al in concerte opgetree en in belang gestel. As die oudste in die muziekale gesin van 12 kinders, het hy op die beestplaabas altijd die voortouw geneem van die gesin al saaf, moes vermaak. Van kleins af was hy bezig om kitaar te speel en om legies te skryf. In Lusaka het hy saam met die orkies, Big Gold Six begin sing. Die gesin Wesels het in 1979 na Zuid-Afrika verhuis en hy op die plaas die na by Oogies, in die huidige provincie Mapomelanga -Mapom gevestig. Hier het Johan Wesels begin boer, maar later was hy ook vrachtmoeder besteeder, haarkapper, die en ek kok wil jy nou meer. In die tyd het hy n opdraande strijd gevoer, om raak geseen te word, tot hy van sy opnames op kassiet na Cora Marie gesteer het. Sy naarman, Corrie Meyburg, het Weesels een platencontract aangebied, en besluit die naam Kapido sal beter in die bestiek bedrijf werk, as sy geboortenaam. Die naam Capido is gekies, omdat hy meestal liefdeslekkies geskryf en gesing het, en Kapidou het in 1981 saam met die sangeries Cora Marie begin optreen. Sy grootse treffer was Ek maar Marre Dichter, was so gewild dat die plaat goud was, voordat dit op die rakke beskikbaar was. In 1992 was die lekkie, die enigste Afrikaanse lekkie, op die destijdse springboek radio, sy top 20 treffersparade. In 1983 het Kopido en Cora Marie se duetplaat Country in harmonie vrygestel en plaat na plaat het gevolg. Maar voor ons word gaan Ees een van sy liekies en natuurlijk gaan ek vir ons Was hy maar een dichter speel. Geniet ons saam met my kom Kopido met Was ek maar een dichter. was het maar een dichter, so ek daar kon beskryf. Wat jy vir my doen, en hoe ek oor jy voel. In gewone taal, kan ek nooit die rechte woorde kry, maar die geest reem met versuchting in vir my sal jy lief het tot die hane ophou kry tot die leeuw en die lam by mekaar gaan le tot dat stilte woor die aarde kom en die wind nie langer by tot daar gras aan die hemel rijn groei sal ek lief het Voordat Christus weer op die wolke kom. Tot sy vrede die gewone mens verstom. Tot hy verder verder rechtvaardigheid en ons elk in ons noem krijg. Tot een eeuwigheid sal nie alleen God blijf. Is hy wat die dood oorwin het, ook vir my. Wat in glorie weer aan die wereld sal verskyn. Met reik alsende verlange, selfs die skippingsmacht daarna. Hy is die eeuwige licht waar voor ons allemaal vraagt. Ek is net een mens in die zorgt vir my. Hy weet voor ek vraagt wat het is wat ek moet krijg. Hy is die alfa en hoe meer gaan, alle kracht en Laat die wol geskiet, laat die koninkrijk kom. Hy sien al van jy nou meer gaan, alle kracht en eer aan hoog. Laat die wol geskiet, laat die koninkrijk kom. Laat die wol geskiet, laat die koninkrijk kom. Kapido Med was ek maar een dichter, sy grootste treffer, prachtige lekkie en dit gee my soome heimwee en nostalgie as ek terugdink aan die tye toe hierdie lekkies uitgereik was. Kapido sy talent as lekkie skryver is oral bekend en hy het groot treffers vir soos Cora Marie, Johan Stemet en Lorica Rao geskryf. Hy het in 1997 die groep Quattro begin, saam met sy broer Ellen Ladd en sy syster Cleo en Angela. Kepido het die gospelalbum die rechte wee in 2009 uitgereik, in 2012 deel hy sy herinneringe oor Weile Core Marie in die biografie via Roos die levensverhaal van Cora Marie met die skryver Sean Maynard. Hy is op maandagochend 22 februari 2016 in sy slaap oor lede, aan haardversaking, in Middelburg, tydens een besoek aan sy syster. Hy was 62 jaar oud, sy begrafnis het plaas vind, op die plaas, Calibuni, distrik Zeres, Noordwies, op vrijdag die 26ste februari, 2016. Ook een hele klomp, liedjes achter sy naam, ook een groot verlies vir ons, kunstenaars, Ons mag hom ook nooit, nooit vergeet nie. En ek sit hom op my meer van herinnering. Volgende kunstenaar op my meer van herinnering is Weile lukas Marie. lukas Marie, sy geboortenaam is Lucas Lodewijk Marie. Hy is 22 Juli 1952 in Johannesburg, Zuid-Afrika geboore. Hy is gesterf op 18 Februari 2011 in Bloemfontein. Suid-Afrika en sy beroep was een muzikant. Hy was actief tussen 1984 en 2011 en sy etikete was JNS muziek, Miljoon muziek, Select muziek en Distribution. Hy het school by laarschool Daniel Milan in Pretoria Noord en gemetrikuleer vanaf die hoerschool Langenhofen. Hy verwerf die volgende kwalifikaties biodrama aan die Universiteit van Pretoria, as ook nationale diplomas vir filmproduksie, technisie en fotografie. Hy trouw in 1981 met Ilse en skryf in 1982 sy eerste Afrikaanse lekkie. Hy is in 2009 met prostaatkanker gedeanoseer en hy is op 18 februari 2011 aan neerversaking by die heel een taalversorgingsoord oor lede. Hy laat sy vrou Elze en dochters monica wat ook een sanger en liedjeskryver is, Linda en Carla achter. uit het die grootste gedeelte van sy loobaan, Engelse muziek in kroo en restaurante, in en om Pretoria en Johannesburg gespeel, en onder andere After Dark en Fonteine, Pap Grill, Gedierende 81 begin hy in Afrikaans skryf, nadat hy onder die invloed van een vriend by Janie de Toei se huisconcerte draai gaan maak het en onder andere vir Koenie de Widders daar sing het. Die drie muziekante is van toe af groot vriende en het dik saam opgedree. Sy eerste plaat Kiekies word in 1984 vrijgestel en in 1986 Werksam by Nick Tyler's Atelier, maak hy een tweede plaat saam met Koenie, Janie en Nick. Hy is een hildigingsalbum, of dit is een hildigingsalbum opgedra aan Koos Duplessie. Die titel is Koose plaat. Gedierende 1988 raak hy betrok op Anton Goosen en die verbintenis lei tot die sticht van een groep met die naam die kommissie van onderzoek, as ook een album getitel Die Winde van Verandering. 5 jaar later, onder die aansporing van Janny de Tooi, maak Lucas die eerste CD, Een miljoen gedien in 1986 maak een tweede CD, Kiekies concert. Die album was baie gewild as gevolg van die live elemente en die stories wat hy tussen die liedjes vertel. Tydens 1998 maak die album Moed om die Kaars, wat die sametoekening wen vir die best Afrikaanse album, en in 2000 maak hy album Blauberg, wat omstrede was, weens die feit, dat dit uit die herskryf, van een aantal oud-traditionele Afrikaanse volkslikies bestaan het, een paar mense en instanties sal voel, dat hy paar huidige koeie negatief aangetast het. Niet was die album baie gewild. In 2021 tre hy weer eens in die buitenland op en wel in London, ten is die eerste ekkaas die kunsttefeest by die Wembley stadion. Hy loods die album Things en sy Engelse, of sy eerste Engelse serie, as ook die eerste Stavrikaanse serie, wat in London vrygestel word. Hy tre ook daar jaar vir die eerste keer in Nieuw-Zeeland op. Gedeerde 2002 maak die album Lucas Key sy eerste great deeds en dit verkoop besonders goed. Voor die volgende 2 jaar doe hy gereeld in England, Nederland, Canada, New Zealand en Estra, Australia op. Hy was ook een van die min Afrikaanse sangers wat hy geleendheid gehad het om op die rol Albert Sal se verhoog in London op te tree. Hy speelde vir die eerste keer in een film Oma's Slim Kind in 2005 en sy likies verskyn later in die boek waarin al die akkoorde en klavier en kitaarverwerkings opgeneem is. In 2007 besluit die Soweto strijkwartet op twee van sy likies vir hulle newe sede. In 208 maak lukas die eerste Blu-ray HD DVD in Afrikaans verfilm dier bliksem publikasies of produksies jammer, waar hy van sy jarelange collega's soos Janne de Toei, Christa Stein... Connie de Willeers, Mathijs, Roots, André Swingers, as ook sy twee dochters, Monika en Linda, om vir op die verhoog, om van sy grootste trefers uit te voer. In 2009, stel hy sy laaste album wat hy self aangewerk het vry, namelijk lang verwag. Hierop verskyn een paar nieuwe likies, sowel as covers van sy ginslinge, en Afrikaans, soos likie vir jou, onder my hoeskie glas, klein karooë, saam met olieverlion en vele meer. In 2010 na nou bekend bekendgemaak is, dat Lukas met kanker gediagnoseer is, het Alexa Strachnin saam met Matthijs Roets en Matthijs Marie in samenwerking met Sari'se tijdskrif aan een ensemble project genaamd 1 uit 1 miljoen vir Lukas begin werk, waar verskye kunstenaars hulle weergawe van Lukas se bekendste trivers doen, kunstenaars soos Matthijs Rootskoenie de Williers, Lorinda Hofmeijer, Steve Hofmeijer, Koer Darden, Richard van Weesthuizer, Logner de Kok, Janie de Tooi, Christa Stein, Anton Gozen, Douzi, Donnie Niels, Kevin Leeuw en Janie Moeman, Skaggy Bear en nog vele meer verskyn op hierdie album. In 2011 is een plakboek vrygestel na Lucas die dood in 2012 met liefde aan Lucas, vrygestel met Lucas, sy liefdesbelades, natuurlik daarop. Hy het hierdie paar, albums op sy naam, en ons mag hierdie man, nooit en nooit, vergeet nie. Ek speel vir ons, Lucas Maria, so ek kan doen met een miljoenie, kom my ek so kon doen met een miljoen ek so kon doen met een miljoen want daarmee was die wereld van my ooral immer groen, ja, ek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 Ek doen met een miljoen Ja, ek sal myself met net 6 nullen kon versoen Ja, ek sal kon doen met een miljoen Ek werk my oor net om belasting te betaal En nou is ek ook hoekhaal op een splinternieuwe skaal Ja, die wet van Transpaal vreet al my kapitaal op en hierin de koersen hou my oor die algemeen markaal. Ek zou so kon doen met een miljoen. Ek zou so kon doen met een miljoen. Ja, ek zou so myself met net zes nulle kon verzoen, ja, ek zou so kon doen met een miljoen. Ek zou kon met een miljoen, ek zou kon doen met een miljoen, want daarmee was die wereld vir my ooral immer groen, ja, ek zou kon met een miljoen. Ek soek die paie geld nie met een klein ou oh, fortuinkie, een In een zeiljagd, zelfs al is dit met een kleinkie Ek dink nie, ek wil rijk wees nie Ek wil net graag genoeg he Om zo lang as wat ek wil in my jacuzzi te kan lees Ek zou kon doen met een miljoen Ek zou kon doen met een miljoen Ja, ek zou myself met net zes nullen kon versioen. I can <laughs> <laughs> so do with a million Look as I read with I can do with a million And of course I can do with a million I can do million I can lot of power balls en wen daai miljoene as jy wil. So dalk is jy gelukkig om wen nie een van daai oudkies. Ons kyk op my meer van herinnering volgende na Koos Du Plessis. Koos Du Plessis se name was Jakobus Johannes Du Plessis. Hy is op 10 Mei 1945 in die distrik Rustenburg gebore, waar sy ouders geboore het. To sy ouders la plaas verloor, het hy to precies na Springs verhuis, waar Koos een groot deel van sy kinderlewewe gewoen het, en hy het later liek voor die dorp, en sy lewe hier genaamd, Molberge, herringeringe aan Springs, op sy tweede album opgeneem. Hy het aan die laarskoel, Pem, Brink en Hoersienskoel, hier genoten school gegaan, toen hy stand het acht, dit is ons graad 10 was, het hy poeging aangeweend om sanglese te neem. Maar hy is dier die muziekonderwijsreis afgeraai, weens ‘n skynbare gebrek aan vaardigheid. Hy het een loopbaan as ‘n journalist gevolg, hy word in 1976 korantman wat vir die rest van sy werkloopbaan as se subredakteur en niestredakteur by verskye publik publikaties gewerk het. Eerst blei in Springs, by sy ouders en werk in Johannesburg, by die vaderland, later trek hy echter na een woonstel in Joubert Park in Johannesburg, en hy op 22 juni 1969 getrouwd met Mornay Duplessis van Sanderton, wat hy reeds in 1964 in Pretoria op universiteit ontmoet. Sy is die tweede oudste dochter van die bekende pastoor Justice Duplessis van die apostoliese geloofsending. Hy het een kort witte broed in Europa en daarna woon hy in Mamsintoutie Natal, waar Koos in 1970 by die Natalier werk as Nies redakteur en Hoofsep redakteur en later bevorder word tot at Jank en Mornay -skoolhout. Aan die einde van die 1971 reis dit Europa en besoek onder andere Frankrijk, Spanje, Nederland en Duitsland. Die idee was eindelijk om 'n baie lange reis te onderneem, maar Koos word baie syk en die keer eerder terug zet Afrika toe. Dan woonde vanaf 1972 in Randburg, waar Koos weer by die vaderland werk. In die hele tijd skryf hy deeltijds in by die Universiteit van die Witwatersrand en verwerf hy beaal neersgraad in Afrikaans Nederlands in die einde van 1972, krijg hy aanstelling by die Oogendblad in Pretoria, waar hy uiteindelik vir die dekade so werk, as se predakteur, nie sy redakteur en hoofd sy produkteer. Hy woon eerst in woonstel in Sunny maar in 1973, met die geboorte van Irma, die eerste dochter, Paula Huis in Weerdapark, een voorstad van Centurion, na by Pretoria, waar hy tot met sy dood woon. Hier word sy ander twee dochters, Karin en Carla, in onderscheidlik 1974 en 75 gebore, Carla volg in haar vaderse voetsbore, en neem verskye series op, en in 1983 sluit hy as subredakteur aan by die transvader. Kom ons luister eers een stikkie muziek, en eers een van koos die kies, as jy my sal kon volg. Luister na die woorde, hierdie man, het ook diep, diep woorde geskryf, wie is koes met as jy my kon volg. As jy my kon volg, op die vlug van die wind, na werelde oor kan die maan, so jy my sporen die melk wegvind, my tent tussen sterres in staan want ek is nog jong en die wereld te zout sy skarie val ver die ruim neem nou my hand want die nacht word koud en waarom Salons für sei As Ye mei konn lifet dort alles vergaan, so freis so oft die Liebe konn leer verstehen da is nog jong en die wereld is oud en voor ons het allemaal gevaar neem nou my hand want die nacht is koud is dat die heel laste maak. Koos, het de plezier as jy my kon volg, en is een van my ginslinge, want dit is sik diep woorde, en ek het altijd denk, hierdie man is nie bedoel vir hierdie wereld nie, die woorde is te diep. Koos het natuurlijk ook in hele paar dinge gedoen, hy het bijvoorbeeld kinders van die wind vir Lorica Rauw geskryf, en hy het ook natuurlijk Phoenix en Key, hy haal die Duitse en Franse triversluiste, en word door verskijkenisnaars recht oor die wereld opgeneem, onder andere door Richard Kleideman, en koos skryf Reeds Likies, tydens tyds studenten aan die Pretoria's Onderwijs College, en Kinders van die Wind, is Reeds in 1968 geskryf. Hy het sy eerste blootstelling Het is 1975 en 79 gehad met sy, of althans medie kassiet opname, wat Coltenesent, een vriend na Nick Tyler geneem het. Tyler was die bestieder van die onafhankelijke platemaatskapie in Klein House Music en het een thuis atelier gehad in twee jaar later het Duplessis op die televisieprogram perspektief met tennis en as regiseer jammer knop my mond daar drie van sy liedjes gesing en dit opgevolg met nog optredes op die program Musiek en de Riek Hy het ook een reeks concerte by die lager by die Marktheater in Johannesburg gehad wat gevolg het daarop en dan het Katinka in 1979 ook een thema gesoek vir haar, Phoenix en Key, wat sy natuurlijk dan gebruik het, die lekkie vir om kinders van die wind, wat reeds to 10 jaar tevore al geskryf is. So, dit is in kort, diep diep mens, en ons mag om nooit ooit ooit vergeet nie. Ek weet natuurlijk ek sal nie. Daar is ook baie gedichte, baie rijk verse wat een mens kan gaan lees daar is die Afrikaanse poesie in een duisend en enkele gedigte die dieje trek die dieje die aan een goudaar hy het ook een kort verhaal geskryf om misdaad te skeep word in die februari 81 in die tijdskrif vir letterkinde gepubliseer so die man was talentvol en hier is sy likkie skarwees die nie meer, geniet om, saam met my, kom my. Die donker kom van buiten, en sy verdeer die ruiten, en ek gooi nog a paar kool op die veer. En die tafel en die laaikas En alles wat eers vast was Versmelt tot blote skaris Ten nie meer Ons drome van gister Word somber en sinister Want kijk alles het een vastgestelde u. Ons beplant torenblokke Maar is betrokken in ons droom is bloed skadus Die nie met Die dorpige Kom die voorspel ter die scheide Maar is alles recht Die liefde is een vuur En van die vuurige of maar Voor ons later in die of spak die liefde is een skadu zwart of wit getooi en is stoot of konfooi van der eilk en hoe lang alles nog sal duur en leef alders te wolder van die kis op die salder en die lewe is een die muur en leef alders te bolder van die kis wacht op die salder en die lewe is een die Die donker kom van buiten En sy verdeer die ruiten En ek gooi nog een paar kolen op die vuur. En my voeten en my handen Wordt ouwekende landen en skari kaarte teen die kamermeer, die wereld word een skari teen die meer, een flukkerende skari die meer. Koenste blesie met skaris teen die meer, en welkom aan Andrei Groeneval daar uit Petoria, baie welkom Andrei, baie ba en dankie vir die ondersteuning, en Andre sê, hy hou van koos de plesie, sy, skil ek is jy vry, en ek het gesê, ek hou van al koos hy is een groot held in my oor, ek luister graag, en oor en oor, en weer en weer, hierdie manse muziek, hy was my diep diep mens, wat nie vir hierdie aarde bedoel was nie. Volgende op my, Meer van herinnering, het ek vir ons Woorsie Visser. En Woorsie Visser is gaan in 1963 en hy het tot sterwe gekom op 4 mei 1998 in Saldana. Natuurlijk was hy beroepsanger van lichtafrikaanse muziek en sy etikete was Gazania Muziek. Hy was een bekende Afrikaanse sanger en bekend vir lekkies soos Lekkerou Jan, Ek en My Meisie, Boesman Land, Giri Ontwind en Osprey op Kromber, Kromdraai. Hy is op 35-jarige ouderdom in een ongeluk bij Saldana oorlede en na sy dood het het bekend geword dat sy stembanne bezig was om in te gee en dat sy sangloobaan waarskendlik voorbij was. Visserse broer Michiel het die basgitaar in Woorsie se Boesmanland Orkies gespeel. Hy het later selfe paar series uitgereik, onder andere Kom hier, of Kom keir by my, Lekker Boesmanland, Heers ek weer en Bitter Snare. Een van Woorsie se kitaarspelers Zirk Berg, later een sanger uit Eierach, het homself en verskeye ander op 14 december 2013 om die lewe gebring. Kom ons luister na woorsie se Likkie Boesmanlandie kom hy. O, Boesmanland vat my hand hy my oor die randse kan wat jy van my kan sê die Boesmanland hy leid Boesmanland Mare busmanland, wat my man Hele in my hore randse ta Teg van menge sela in busmanland, my Busmanland, Oh, pokie, wat jy slok Oh, ja, pokie, wat jy slok Ja, pokie, wat jy slok Daar ons patel van die in die luk O, oh, die mask am Bergse kruin, O, oh, die mask am Bergse kruin, By die mask am Bergse kruin, Ja, dat drink ons dran en wijn, Met cookies, oh, die koekie, som O, die koekie, som leidseep, Ja, daar is een mensendraal, Maar ons heb het bloed weer gegeen, Maar al woes lof, wat my man. Ela hy mei oor die rand as jy van my kon sê wat jy busmalom moel my hand maar busmalom vat my hand ela hy mei oor die as jy van my kon sê wat jy busmalom moel my hand o nee onted my bosku o on dit my bosku ja die onted my bosku Van die tafel af is my Maar as ek maar net weer kon O, as ek maar net weer kon Kabo leef daar kan leef In die boesman langs die son Maar a boesman lang, vat my man U leef my oor die randse kan As ek aan my die zee waar die boesman lang bleef Boesman lang, vat my man Maar a boesman lang, vat my man En leid my oor die Ransse kan As dit waar my kan sê, waar die busmalang Leid, busmalang, vat my hand Dis my kiepes lang, vat my hand En leid my nou naak aar is gekant As dit waar my kan sê, waar die busmalang Leid, busmalang, vat my hand Ja, die busmalang, vat my hand Ja, die busmalang, vat my hand Woorsie Visser met sy treffer Boesman Land. Bae, ba, groot slag ook vir Suid-Afrikaanse kunstenaars met Woorsie wat die eeuwige met die tydelike vir, ja, die eeuwige, die tydelike met die ewige verwis let. Bezoek geris ons webverbe by www.netradio.sa.cz gaan loer daar rond of www.fmstereo.co.za Die radio speel natuurlijk op die webwerwe. en jy kan met enige cellfoon of rekenaar saamkeier loer geres rond dat is ook potgooi van vorige programme sluit ook aan by ons Facebook groepe gaan like ons Facebook blaie nooit somal al jou vriende familie om saam met ons te keier en raak deel van hierdie groot familie so tis in, FM stereo en net radio SA, wat in koalitie met mekaar uitsaai, en indien jy wil adverteer die radio, nasional of international, in my of kooperatieve bescheid, kon ek ons geris, op die weblaai onder die hoofie, kontak ons is daar die vormpie wat jy kan invul, en ons sal terugkom met die pakket, wat jou saak sal pas. Indien jy jou bezigheid, na die volgende vlak in die kieberuimte wil neem, kontak my geris, ek kan vir jou webwerf bou, ek kan vir jou domein reel, kontak my, en ek sal jou daar help, jy kry natuurlijk by ons webwerwe en domeine een gratis SSL sekuriteitssysteem op jou webwerf, so jy kan een winkelkie opzit en veilig betalings neem, en natuurlijk, as jy nie op jou webwerf, een SSL sekuriteitssysteem het nie, penaliseer Google jou die laaste maand of wat daarop, so dit is een baie goeie idee, om daak een SSL sekuriteitssysteem te kry, plaas om jou webwerf oor na ons hou sitemenskap toe en jy kry gratis SSL sekuriteitssisteem hierdie sisteme kan jou tot so R3400 per maand kos en hier kry dit heeltemal gratis en dit is 'n vereiste by Google vir al die webwerwe om 'n SSL-sisteem te hê as jy nie weet hoe dit lyk nie gaan kyk op jou webwerf links bo sal dit staan not secure as daar staan not secure weet ma, Google penaliseer jou, jy moet een SSL sekreteitsysteem kry. Kontak my geris, ek kan jou daarmee help. Jy ek my kontak by Kori, by netradio SA.co.z onthoudis netradio SA.co.z of jy my, kan my kontak by Kori by jy nie, kopel die kind la.co.z of jy kan vir my En whatsapp boodskapie stuur, jy kan so van die webwerf af ook een whatsapp stuur, gaan kyk daar op my webwerf by www.netradio.sa.co.za rechtsonder, klik daar by whatsapp tekenkie, dan stuur jy so my direct vir my een whatsapp bood, boodskapie, en ek kan jou daar kontak, om vir jou al die dinge te reel. En die nie jou woordkansvol bemaak, en international, reeds gedrukte boeke of e-boeke, dit word ook gratis om ons wonkakkie gelaai, en natuurlijk kan jy gaan na www.eboeket.co.za daar gaan rond loer, daar is gratis e-boeke wat jy kan aflaai, daar is selfs vir die kinders jy jaarboeke, as jy nou op school is, en, jy kan dit gratis aflaai, en gebruik met jy schoolwerk, gaan loergeris daar rond, kontak my as jy jou boek bemerk wil hee. dit is nog net hierdie maand, wat ek dit gratis aanbied, van volgende maand af, is dit natuurlijk een betaalde vorig wat jy gaan hee, om jou boek op die webwerf te adverteer of te bemerk. Kom ons luister ees nog, een liekie van een van ons kunstenaars en hier is lukas Maria met Droomvrouw Grein nitem lekker keier hier. Kom ai. Ek soek nou vir jare al na haar Met 'n honger hart wat net nie wil bedaar nie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 en die mysie wat daar staan en ek wens hoe ek kon nader aan haar gaan hier is een net vir jou droge vrou en ek sing dit ja ek sing dit net vir jou en ek hoop as jy dit hoel sal jy onthou droomvrou dat ek jarelang gesoek het net na jou is, en hoe haar oe lyk, ek weet ek ken die kurvis van haar vlees en ek weet ek ken die warm van haar gees hier is een lekkie net vir jou droomvrouw en ek zing dit ja, ek zing dit Sal jy onthoud, droomvrouw Dat ek jarenlang gesoek het net na jou was voorbij en sy was toe al die tyd maar net jy hier is een likkie net vir jou droomvrouw en ek sing dit ja ek sing dit net vir jou en ek hoop as jy dit hoor sal jy onthoud Droomvrouw, dat ek jarenlang gesoek het, net na jou. Hier is een dikie net vir jou, Droomvrouw, en ek syng dit, ja ek syng dit net vir jou. En ek hoop, as jy dit hoor, sal jy onthou dat ek jarenlang gesoek het, net na jou. Lukas Marie met sy droomvrou, en natuurlijk is hy op my meer van herinneringssaal met alle ander, wat ek vanavond in hulde gebring, en hier aangebring het, so gaan loorgeris daar rond, morgenmorgse kant op my web vir www.netradio sa.co.z dit sal natuurlijk ons kunstenaarsblad wees to, en dit sal my meer van herinnering wees, en moet nie vergeet nie, moet nie weggang nie, ga van die van der poel daar uit saoedi arabië gaan by my oorvat vanavond, in so paar likies, saam met jou speel, of, speel en saam met jou keir. so moet die weg gaan die bly ingeskakel, zodra ek klaamak, so gaan hy oorvat, en gerard het nou vir my mooi verduidelik, hoe ek moet maak, om vir my oor te gee, het is recht Gerhard, ek sal so maak, as ek oorgee, en ek wil ook net noem, voer dit nou vanavond tot ziens sê, indien jy boeken wil publiseer, kont ek my geris, ek kan jou help daarmee, ek kan jou in kontak bring met publikasiehuise, vir al as jy jou boeken self wil publiseer, en nie rarig te intieme wil overtaal aan publikasiehuise nie, en as jy boeken het wat geproeflees moet word, of geedit moet word, of vertaal moet word, ons kan help, kont my geris, So met daai op my webblad onder die hoofie kontak ons en ek en jou daai help. Ons kan jou boek of jou proef lees, edit of vertaal en selfs al wil jy jou boek in audioformaat op 'n CD bemerk, kontak ons gerus. Jy kan Katty kontak by, katie, by Netradio is open sooposito. Sy sit daai boek vir jou in audioformaat op 'n CD. Dis vir al vir mense wat segestreamd is of vir daai ookies, wat nie graag lees nie wat iedereen na historie sal luister, en keir geres saam met ons op die webverbe, of gaan volgens op tune in, jy kan saam keir met enige van die skakels, ons kan niewe skakelkie, wat op enige iets werk, op die internet gaan loer net daar, op ons Facebook belangheid, dit is gewoon die eerste skakelkie, om na te luister, hy is skakelkie, wat jy kan gebruik vir enige slimfoon, enige Android, webverf, rekenaar, skoodrekenaar, maak jy saak waar jy mee, wil saamkeier nie, jy kan die eerste skakelkie gebruik en jy sal op enige een van die platforms kan inskakel en saamkeier. Onthou, gaan like ons op Facebook plaai en gaan volgens op TuneIn en sluit aan by ons Facebook groepe, Facebook het al ons lede wat nie die bouw saam gesels of poste wou doen of enige reaksie getoon het nie, somme gaan afhaal, so gaan sluit weer aan daar op ons Facebook groepe en keir saam met ons en gesels ook lekker saam op ons Facebook plaie. Baie dankie aan allemaal wat saam gekar het vanavond op die FM stereo Facebook blad die geselsblad, baie dankie vir die ondersteuning ek waardeerd het, ek hoop jy het lekker saam met my gekuier, ek het lekker saam met jou gekuier, en ook dankie vir jy ons op die Skype kledsgroep, as jy op Skype wil saam keuier, ga na net radio sy groepie toe, en gesels daar op Skype saam, jy kan ook op die WhatsApp groepie, dat ek ansluit, maar vereers, gesels my saam op die Facebook blaie, en op die Skype groepies. Op hierdie moet gaan ek jou groet, een liefdeke aand verder, en ek gaan eindspeel met Koos Doep, sy kinders van die wind. Geniet om samen met my, een liefdeke avond verder, en blije ingeskakel vir Gerard. Hy gaan samen jou keir om te paar ligies vir die rest van die avond. Een liefdeke aand verder, tot ziens, hier kom Koos Doep, te ziens. En o, o, liekie Van levens wel en weer Van lang vergane schepen In die keller van die zee worde is vergeten en toch die dien die draal soos vaag ondou de griepies uit a baie overhaal van zwervers zonder richting, van zoekers wat nooit vind in eindelijk was allemaal maar kinders van die en gezichte dromen na is die wind verwaai. En waar in ou die woorde is, zo net ek kind wil raai. Zwervers zonder ruchte, soekers wat nooit veel, What's up?